Мозок заблукав у часі. Що зараз? Минуле чи майбутнє? Хто лежить у рові і хто я? Чиїм життям живу? Чию кров п'ю?